Hola, hola, hola, benvinguts al que ve després. Com? Que, que encara no saps què és el que ve després? Sí, home, sí, el, el programa aquest de Ràdio Tiana en què parlem de coses curioses, fem entrevistetes, ens riem, cantem, vaja, que passem una bona estona. Vols comprovar-ho? Doncs queda, toma, no apeguis la ràdio ni canvis d'emissora i ja veuràs com algun somriures es dibuixa la teva cara en algun moment del programa. Però no només té humor, el que ve després, no, no, no, també té un gran equip humà. Bueno, gran, gran, tampoc, perquè tots els que estem aquí amb prou forces passem el metre 60, eh? Però, però som grans, metafòricament. Vols saber qui som? Doncs comencem, com sempre, amb les dues persones que m'acompanyen als micros. Ells són l'Anna i Renter i en Ferran Pallàs. Bona tarda, Macús. Bona tarda. Bona tarda. Sento que avui hem vingut amb ganes, oi? Amb ganes de què? Si vols dir ganes de sexe, sí. Però no facis il·lusions, eh? Que no és per tu. Vaja. És per mi, llavors. No, no, no. Ganes no. de sexe en tinc sempre. No és per ningú en concret, eh? Vale, gràcies. No ets sempre atractiu o...? Mira, okay. vols que sigui sincera? Sí. No, millor no. No, deixa-ho estar. <ríe> bueno, bueno, comencem bé, eh? Potser m'he equivocat, sentant optimista amb l'inici del programa. A veure, no hem començat malament. Tu has endegat al programa amb força i alegria i jo li he posat el comentari sexual que sempre dona audiència. Bueno, segur que més d'un i una s’han anat a la copa per no escoltar frases malsonants. Que no té la copa de frases malsonants? Bueno, sí. Però de temes sexuals, no, eh? Ah, ja he deia jo, cada cop que, tu, que escoltes tu no és la mateixa que escolto jo, eh? En realitat, jo jo no l'escolto, eh? Ah, no? ja. I com saps, llavors, que tenen frases amb els sonons. Això, això. Doncs, bueno, per, per una cosina, llunyana... Sí, una, va, va, va, va O de cera, o... Sí, no m'ho Jo ets di una cosa molt important. Què? A qui t'has lligat aquest cop? No, no, no, no és res d'això. És una petició d'un dels nostres fans més, més fidels. Sí, Ui, sí. Aviam. El meu avi. Ah. No, no, no meu avi escolta, eh, a Ràdio Tiana. I m'ha demanat... El, és el que va a Cuba? No, l'altre. L'altre. Val. M'ha demanat que parlem molt més a poc a poc. Com subnormal. Perquè si no, no ens enten. Però ja l he dit, que això és un programa de joves. i ritme, ritme. Llavors... Exacte, necessitem ritme. I a Hola, més... avi. Això. Sabeu quin és el somni del meu avi? M'enxaguen els noms d'hores dies. Eh? Vale, sí, això també, però, però no. Ens referia a una altra cosa. A veure, a veure, ell viu en el carrer Telèfon. Coneixeu el carrer Telèfon d'aquí, Diana? Sí, sí, sí. Vale. sí famós per ser... Doncs no li agrada gens el, el, el, aquest nom, al meu avi. I llavors, vol, em va demanar que escrivís una carta per recollir firmes, perquè és que més el nom de carrer Telèfon per al nom de carrer Cuní. Carrer Cuní. Sí. El de TV3. Tus juro. Eh? Això xeba de veritat. I, I llavors jo, jo dic, bueno, doncs la, gent, la gent, que vulgui, que es canvia el nom per per carrer carrer Cuní, doncs canvi matins.si sí, i si no matins.no al 777 777 777 va de veritat tot això sí, sí, sí. és broma? No, no, el meu avi és un personatge, eh? Ja el, ja el convidarem, no?, algun dia a la ràdio que vingui aquí de públic o... Ah, ja vindrà. Va, vindràs. va, presenta que et veig que s'ha t'oblidat. Ah, sí, eh?, que ja se m'oblidava. Doncs jo sóc Natàlia Carranza i darrere dels micros al control ens acompanya el nostre tècnic Marc Auger. I va, ara sí, comencem aquest programa, com sempre, amb l'informatiu del que ve després. Benvinguts a l'informatiu del que ve després. La Xina troba un dinosaure amb quatre ales. Investigadors xinesos han desenterrat el fòssil d'un dinosaure amb aspecte d'ocell amb quatre ales al nord-oest de la Xina, que, segons diuen, és un dels canvis que van patir els dinosaures per convertir-se en nous. A mi em sembla que no els van fixar. i devia haver dos ocells, so, una sobre l'altra, saps? Que algú els digui que no és que tinguessin dos caps, sinó que n'éren dos, dos d'ocells. Xan, xan! Mark Simpson, Jess Noya, Playboy. La fins ara recatada veïna de Springfield es destapa en el número de novembre de la prestigiosa revista del... americana del Conillet. Mai fins ara, Mark Simpson havia fet una sessió fotogràfica tan pujada de tot com aquesta. Mira que els lleis sortien pilotes en aquestes revistotes, eh? Vols dir? Jo segurament ho faria, eh? Per pasta? Ah, clar, dona. Per pasta, sí. Txan-txan! Un estudi revela per què els homes volen més sexe i les dones més amor. Els científics han aconseguit demostrar que els homes tenen 20 vegades més testosterona que les dones. Per això sembla que sempre vagin calents. Jo estic preocupada eh, amb aquest estudi. A veure si ara resultarà que jo sóc més tio del que em pensava. Nois, que sóc una tia, eh? No us deixeu enganyar per la meva veu de bocerrona allí de macho. chan! txan! se celebren a Sydney unes olimpiades per a avis. Del 10 d'octubre fins a ahir mateix es van celebrar a Sydney el World Master Games, on va participar més de 25.000 competidors de 100 països amb 28 esports. La única condició que s'havia de complir era tenir més de 100 anys. Quina por, nena. Segur que pels viatges entre la vila olímpica i les instal·lacions esportives s anaven directament en ambulància, per si de cas. Quines coses que els fan fer els pobres iaios, eh? Ja veus. I ara, la notícia de la setmana. L'exprimer ministre del Japó fa el doblatge i posa la veu a un superheroi. Ultraman, nom del superheroi no de l'exprimeprimer ministre, qui per tercera es diu Judic bé, Jun Shiro Koizumi, és un personatge de ficció molt popular al Japó, així que la veu del, persona, del protagonista és molt important. La productora va pensar en Koizu, Ko koi eh, que mi costa. Eh? Koizumi, per posar la veu perquè era l'única que podia donar a Ultraman l'autoritat que requeria. Ui, a mi els capos amb veu d'autoritat m'acollonen. Arrel d'aquesta notícia, nosaltres, l'equip del que després, hem tornat a fer-nos algunes preguntes. Podria passar aquí que ex-presidents es passessin al món del doblatge? Acabaria això amb la crisi del cinema? O pel contrari, acabaria d'enfonsar del tot aquest art? A quin personatges es podrien posar veu personatats com els Naro Zapatero? Les dues primeres preguntes eren retòriques, que si no ho sabeu vol dir que no us direm la resposta. La tercera, en canvi, si sí, en té. Si voleu saber quins personatges podrien interpretar com a mínim amb la veu els nostres presidents, no apagueu la ràdio i espereu una mica. La solució la tindreu després d'aquesta pausa musical. Yeah.